12. Локвуд першим побачив прояв. У нього кращий зір, ніж у мене. Ось там. Прошепотів він. Бачиш, другий від кінця стовп. Я скоса позорнула крізь темряву в клуби туману. Якби я дивилась прямо туди, куди показував Локвуд, то не побачила б нічого. А зараз, дивлячись не на стовп, а на середину річки, я краєм ока помітила, що біля стовпа висить у повітрі світла пляма. Вона була ледве помітна, майже невидима, наче смужко вологи на скельці окулярів. «Бачу», – відповіла я, – «схоже ніби на тінь». «Схоже», – трохи спантиличена мову в локвот. «Дивна річ, можна самісінькому березі темзи, протічної води тут не бракує». Велика таємниця проблеми складається з незлічених дрібних таємниць, і однією з найвідоміших є той незаперечний факт, що гості всіх типів і вдач ненавидять протічну воду. Вони не можуть прибувати біля неї навіть на короткий час, і тим паче припливати її. Кожен агент рано чи пізно пересвідчується в цьому. Джордж розповідав, що колись він урятувався від спектра, пустивши воду з садового шланга і заховавшись за її тоненьким струменем. Саме тому в центрі Лондона під крамницями стільки каналів, а частенько торгівлю взагалі влаштовують на самій темзі – на човнах. Річка була за якихось 20 ярдів від нас, та перед нами все одно мерехтіло примарне сяєво. Зараз відплив, припустила я. Вода відступила, адже джерело повинно бути сухим. «Мабуть, так». Локвод присвиснув. «Я такого і не сподівався!» «Зато Фло сподівалась!» – відповіла я. «Вона піддурила нас! Це пастка!» «Ба ні!» – вигукнув її голос просто мені у вухо. Я підскочила, зіткнувшись з локводом, і крутнула в повітрі рапірою. Флоу Боунс наближалась до мене. Вона знову накрила рядниною ліхтар. Її брудне безформене обличчя ніби плавало серед темряви. «Кажеш, пастка?» – просичала вона. «Це ваша частина угоди. Ми разом побрьохались у бруді. Що то такого? Ти ж агент, тобі не страшно. Там лише одна тінь. Ти бачиш тільки одну?» Вона так міцно стиснула губи, що все обличчя взялося з моршками і зневажливо пирхнула. «Чудово! Для хорошого агента просто неймовірно. Їх тут дві, дурна дівахо. Біля цієї великої ще одна маленька». Я знову поглянула в темряву. «Другої я не бачу. Не вигадуй!» «Ні, фло каже правду». Локот притулив долоні до очей, вочевидь, про щось серйозно замислюючись. Її друга ледве помітна, розпливчаста, наче хмаринка. Більша тінь скидається на жінку в капелюшку або шалі, довга спідниця, часів, мабуть, королеви Вікторії або Едварда сьомого. Так, так, старий привид. підхопила Фло Боунс. Напевно, мати й дитина разом кинулись у темзу. Самогубство і вбивство давня трагедія. Їхні кістки, мабуть, десь під цією пристанью, а ти не бачиш їх? Звернулася вона до мене. «Ну-ну». «Зір, не мій талант», – сухо відповіла я. «Та невже? Ганьба та й оді!» Її голова здригнулась. «Гаразд, досить балачок. Тепер допомагайте мені. Робимо так. Разом підповзаємо до того стовпа. Поволі, потухеньку, без галусу, щоб вони нічого не запідозрили. Це не важко». «Ви стежите за ними, щоб вони там не хвилювались, поки я працюватиму своїм вірним ножиком». Вона дістала з-під своєї бридкої куртки короткий кривий клинок із подвійним зубцем на кінчику. Щось на кшталт великого консервного ножа чи виделки, якою їдять заливного вугра. «Просто прикрійте мені спину, і все. Це недовго, я швидко впораюсь». Я аж скрикнула зогиди. «То ми стоятимемо на варті, щоб ти викопала кістки мертвої дитини, а потім продала їх на чорному ринку?» «А вже ж!» – щиро кивнула Фло. «Ні за що, Локвуде!» Він стянув мені руку. «Ходімо, Люсі. Фло – людина розумна і кмітлива. Вона має потрібні нам відомості. Якщо ми хочемо їх дістати, треба допомогти їй. Усе дуже просто». Ще один міцний потиск руки. Фло вишкірялась у вдячні, навіть трохи дурнуваті усмішці. «О, Локвуде, ти завжди так мило говориш! Це один з твоїх найкращих талантів. Не те, що в тієї похнюпленої кобили. Що ж, ходімо вперед! Слава чекає нас!» Ми з Локвадом без зайвих слів перевірили свої ремені і приготували рапіри. Ціні зазвичай дуже мляві і неквапливі. Вони надто занурені в спогади про минуле, щоб звертати увагу на живих. Проте надто покладатись на це не варто. Флово, очевидь, мала всі підстави поводитись як найбережніше. Потихеньку ступаючи рінню, ми підійшли до великого чорного стовпа. Високо над нами в нічному небі висіла біла хмаринка. Її можна було прийняти клубочок диму серед зірок. Чому вона так високо? прошепотіла я. Фло прямувала попереду, могикаючи щось під ніс. Це давня висота пристані, місце, де жінка стояла, перш ніж кинутись у воду. Ти щось чуєш? Не можу сказати напевно. Може, жіноче зітхання, може, вітер, а ти щось бачиш? Смертних вогнів немає. Якщо вони померли в протічній воді, їх і не може бути. Але я відчуваю. Локводу галибоко зітхнув. Відчувається гар, що гнітить мене. А ти? «Це тягар великого горя. Так, я теж відчуваю його. Потужний тягар від тіні». Локвуд зупинився. В «Стілюсі. Бачиш, тінь ворушиться. Здається, вона затремтіла. Ні, щось не бачу. Поглянь на Фло. Де поділось її самолюбство?» Продавчиня артефактів вже була біля підніжжя стовпа. Поставивши ліхтар на землю, вона присіла на впочівки і порпалась своїм кривим ножем у бруді серед мулу й камінців. Локфут поманив мене трохи назад, а сам, не зводячи очей з білої плями, що висіла над нами, став поряд із згорбленою постатю фло. Тепер, коли привид був поруч із нами, тягар посилився. Мене огорнув якийсь моторошний напад смутку, плечі опустились, коліна почали тремтіти. На очі мені навернулися сльози, а душа пронизувало жорстоке почуття безнадії. Я здригнулась, воно відлетіло. Я дістала з торбини на поясі жувальну гумку, і щоб заспокоїтись, заходилися гарячково жувати її. Колись на цьому місці людський смуток переріс у віччі і призвів до божевільного вчинку. Тепер від нього залишилось тільки відлуння. порожнє і безглузде, що охоплювало всіх, хто стояв поблизу. Флобонса, одначе наче, цей смуток не зачепив. Вона шалено порпилась у бруді, кидаючи на всі боки грудки мулу. Раз по раз вона зупиняла, щоб роздивитись на чергову викопану рештку, перш ніж пожбурити її світ за очі. У моїх вухах затарабанило. Зітхання, яке я вже чула, стало гучнішим. Біла пляма над стовпом, помітно згусла. Локво так само помітив це. Фло, вони заворушились! Продавчиня артефактів, випнувши вгору сідниці, майже занурила голову в викопану діру. Чудово! Стає тепліше! Тягар посилився ще дужче. Вітерець над річкою щух. Моє серце, не би, придавило зверху каменем. Щелепи закусили гумку. Я чула, як ніж шкряботить по вогкій землі і дивилась на білу пляму в повітрі. Тіні навіть скоса виглядали безформеними, хоч менша спершу здалась мені трохи схожою на дитину. Аж тут я помітила, що більша тінь здригнулася». Локвот помалу позиткував. «Тепліше!» – повторила Фло. «Я вже чую!» «Вони ворушаться, Фло! Це ознака хвилювання!» «Тепліше!» Тишу зненацька порушив несподіваний вереск. Я відсахнулась і ковтнула у гумку. Біла пляма шогонула з гори просто на голову фло. Локвуд кинувся вперед, пронизавши пляму рапірою. Привид метнувся вбік від посрібленого клинка. Я встигла на мить побачити бганки спідниці, схожа на дим волосся. Тінь мовчки зупинилась над нашими головами за кілька футів від мене і зависла над землею. Люць надала їй щельнішої форми. То була висока хударлява жінка в старомодній сукні з вузьким верхом і пишним широким подолом. На її голові був світлий чіпок, з-під якого вибивалися довгі темні пасмо волосся, що наполовину ховали обличчя, а на шиї – намисто з весняних квіточок. Промені потойбічного світла обплутували постать, мов річкові водорості. Внизу до жінчиної спідниці притулилась маленька дитяча фігурка, що трималась за материну руку. Мені пересохло в горлянці. Я позиткувала, гарячково пригадуючи свої тренування за смиральдою в нашій фехтувальній кімнаті. То була не тінь, а холодна діва, привид жінки одержимою своєю давньою втратою. Здебільшого холодні діви похмурі й байдужі духи, ще не займають тебе, коли ти шукаєш їхнє джерело, проте ця, здається, була інша. Вона блискавично кинулась на мене, її волосся розкойовдилось, на білому, мов кістка обличчя застиг жах а холодні чорні очі світились божевіллям. Відчайдушно душно боронячись, я крутнула в повітрі рапіру. На мить мені здалося, що мене схопили кощаві руки, а у вухах ударив дзвоном вереск. Проте посріблений клинок захистив мене. Один міцний удар, і повітря очистилось, а дві примарні постаті, маленька дитина і заплакана жінка в старомодній сукні – мчали над мулом геть. «Повертаємось до стовпа, Люсі!» – окликнув мене Локвот. «Ти стаєш з одного боку, я з другого!» «Фло, зовись! Що ти там робиш?» «Тільки не кажи тепліше!» – зіпнула я, підходячи до неї. «Бо зараз полетиш до своєї ями з торч головою!» «Тепліше!» – перто повторила Фло. «Можна сказати майже гаряче! Є кілька дрібних шматочків!» «Тільки де ж воно це джерело?» Я поглянула на соутворську набережну вслід привидам утікачам. Вони саме описували в повітрі довгу, повертаючись назад. «Хай там де воно це джерело, вони не хочуть віддавати його тобі!» – попередила я. «Швидше, будь ласка!» Фло вибрали з ями з повними жменями якогось дріб'язку. «Оце по-вашому кістки? Це взагалі не кістки! А цей металевий коник, навіщо він мені?» «То забери це все разом!» – запропонував Локвод. Білі плями тим часом підбирались ближче і вже кружляли над мокрим камінням. «Я ж не лахмітцям торгую!» – обурено відповіла Фло Боунс. «У мене є свої стандарти, а в моїх покупців – сподівання!» Розлючені привиди поволі набували чіткої форми. Я знову побачила жінчине обличчя. Тонкі темні вуста, вирічені очі. «Фло! Ну гаразд!» Вона підхопила свій лантух, розшморгнула його, звідти повіяло солодким приємним ароматом, і кинула рештки всередину. Білі плями моргнули і зникли. На нас війнуло невеличким поривом вітру. Волок вода за спиною легенько затріпотіло пальто. Довкола знову згустилась темрява, коли я поглянула вгору на верхівку стовпа. Над нею не було нічого, крім зірок. Фло міцно зашморгнула лантух. Я сіла на пісок, поклавши рапіру собі на кауліна. До речі, пробурмо Лок, от спершось об стовп. Що це в твоєму лантусі? Лаванда. Справжнісінький лавандовий фарш. Міцніший навіть за срібло, поки запах не вивітриться. Утримає їх на деякий час. Вона всміхнулась мені. А що тут трапилось? Я сама була заклопотана, не мала часу очима лупати. Ти знала, що вони можуть напасти, сказала я. Правда? Ти ж бувала тут раніше. Флобон скинула брилю, почухала купицю світлого волосся. А ти, здається, не така дурепа, як я думала? Гаразд, повторила вона. Я справді це передчувала. Ну, то й досить, похмуро промовив Локвод. Свою обіцянку ми виконали. Тепер черга за твоєю. У Лондоні мало закладів, що працюють уночі, та ще менше з них відчинені аж до ранку. Щоправда, є кілька місць для агентів або нічних вартових, де вони можуть відпочити. Так само це стосується і торговців артефактами. Спочатку Фло зупинила свій вибір на таверні Заяці на Гаю у Саутворко, і ми хутко подалися туди. Щоправда, вже невдовзі нас там спіткала невдача. Біля таверни було припарковано три сріблясті фургони з зображенням однорога. Кілька дорослих агентів Фітес у супроводі озброєних полісменів Депріки з собаками, заводили до цих фургонів якихось людей. Хтось із затриманих прочався, хтось намагався втекти. Собаки наздоганяли їх і тягли по землі. Причаївшись у дальньому кінці вулиці, ми розгледіли Кіпса, Неда Шоу та Кет Годвін, що стояли біля дверей закладу. Локвіт потяг нас назад у пітьму. Облава торговців артефактами. Пробурмотів він. Кіпс розширює кол своїх дій. «Думаєш, він знає про Джека Карвера?» – запитала я. «Навряд чи хлопчина все розповів йому. Про зв'язок між Карвером та Недлсом міг знати не тільки він. Тут ми все одно нічого не вдіємо. Куди ще ми можемо піти, Фло?» Продавчиня артефактів помовчала. «Є тут недалечко одне місце?» Нарешті прошепотіла вона. Наступний її вибір упав на кав'ярню біля станції «Лаймгаус» – на будівлю, куди заходили хіба нічні вартові після зміни. Двері й вікна тут було загратовано залізом, а над ними висіли захисні ліхтарі. Всередині в пластикових коробках лежали карамельки та іриски, які так любили наймолодші відвідувачі. До дошки біля входу було пришпилено рекламні листівки, оголошення «Пропонуємо роботу», «Загублено, знайдено та інші подібні папірці. По столах лежали часописи і комікси в стокатих обкладинках. П'ятеро похмурих підлітків сиділи за окремими столиками. Вони їли й пили, втупившись у простір перед собою. Їхні палиці чекали на господарів біля дверей. Ми з Локвидом замовили яєчню, копчену, рибу та чай, а Фло – каву й грінки з джемом. Потім знайшли стіл у куточку і заходились вечеряти. В яскравому світлі ламп Фло ще іще неохайнішою. Вона насипала в чашку з кавою вісім ложечок цукру і почала потихеньку відсьорбувати. «Ну, Фло», – мовив нарешті Локвот, – «тепер розкажи нам усе про Джека Карвера». Вона кивнула і шморгнула носом, тримаючи в брудних пальцях чашку. «Так, я знаю Карвера. Чудово. А де він живе, знаєш?» Вона коротко хитнула головою. «Не знаю». «А де він буває?» «Ні». «А з ким знається?» «Ні, знаю тільки двейна Недлса, але ж ви кажете, що він мертвий!» «А його захоплення? Чим він займається на дозвіллі?» «Не знаю! Але ти хоч знаєш, де нам шукати його!» Очі флос палахнули. Вона знову відцерпнула кави, насупилась і кинула в чорну рідину ще одну ложечку цукру. Тоді розмішала її, ми тим часом мовчки сиділи й чекали, і нарешті, завершивши ритуал, промовила. «Не знаю!» – я з пересердя взялася з руків єрапіри. Локвуд поправив серветку на столі. «Гаразд!» – сказав він. «Ти кажеш, що знаєш, Карвер, яка ж користь із такого знання, загального і водночас обмеженого?» Флобонс піднесла чашку до рота і гучно ковтнула кави. «Я знаю його вдачу, його репутацію. Знаю, що він робить із скраденими артефактами. А ще знаю, як йому передати листа. Це все повинно цікавити вас!» Локвуд сів, згорнувши руки на столі. «Так, ти маєш рацію. Тільки як ми передамо йому листа, якщо досі ніколи з ним не бачились?» «Тільки не кажи, підхопила я, – що цей лист треба покласти до гнилого черепа і залишити опівночі в розритій могилі. Ні, його краще пришпилити отам!» Вона показала на дошку біля дверей. «Так спілкуються люди нашої професії. Живемо ми здебільшого самотньо, а таких дощок у Лондоні небагато!» Вона витерла носа пальцями, а пальці – об куртку. «Є ще одна!» «В зайці та нагаї. Але нею ми скористатися не можемо». Я спохмурніла, та локвода ця звістка, здається, потішила. «Цікаво. Саме так ми і зробимо. Кому адресувати листа?» «Напиши для цвинтарного братства. Так називають торговців артефактами, таких як я. Можливо, Карвер сам і не прочитає його, зате прочитає хтось інший і перекаже йому словечко». «Це нам не підходить», – заперечила я. «Нам треба щось певніше». «А що Карвер робить із украденими артефактами?» «Носять їх до Вінкмена. Можна мені ще кави?» «Ні, біса. Спершу розкажи нам усі подробиці, а тоді вже пий собі на здоров'я. Або замовимо тобі миску цукру, а ти польєш його чайною ложечкою кави», – підхопив Локвуд. «Так буде навіть простіше». «Сміх та й годі!» – без жодної усмішки відповіла Фло. «З тебе завжди був непоганий комедіант. Гаразд, розкажу вам про того Карвара. Є два типи торговців артефактами. Перший, такий, як я. Тихенько у світом і збираємо забути мутних із надприродною силою. Не завдаємо нікому клопотів, і більше нам нічого не треба. А є ще другий тип. Нетерплячі, їм ліньки порпатись на бережку. Їм треба швидкої вигоди, хай навіть ціною крадіжки. Ці хлопці грабують кладовище, тягнучи звідти все, що можна. А можуть обчистити і живу людину, навіть якщо це призведе. Я поглянула на неї. До чого? До вбивства. Вона втішно поглянула на нас цюкнути по голові, чи перерізати горлянку, чи задушити. А потім забрати їхнє добро собі. Ось такі в них правила гри. Чого це ви так поблідли? Невже це вразило вас?» Вона вишкірила зуби в посмішці. «Оцей карвер саме з таких, один з найжадібніших. Він убивця. Я зустрічала його в таких місцях, як оце, і можу сказати, що від нього аж віє злобою». «Віє злобою?» – перепитав Локвуд. «Що ти маєш на увазі?» «Бажко сказати, і очі в нього так блищать, і губи так стулені, і навіть стоїть він по-особливому. Я бачила, як він мало не вбив якогось чолов'ягу, тільки за те, що той насмішкувато подивився на нього». Ми трохи помовчали. Нам казали, що він рудоволосий, блідий, завжди ходить у чорному. Врешті зауважила я. «Так, а ще, кажуть, ніби в нього татуювання дуже прикметні». «Дуже прикметні?» – перепитала я. «Які ж?» – «Не скажу. Ви ще надто молоді». «Ми ж боремось із приводами вбивцями щоночі. Як ми можемо бути надто молоді?» «Ну, якщо ви не здогадуєтесь, то ви і справді ще не доростки», – відповіла Фло. «Ось, до речі, і ваша риба. А мені ще кави. Дякую, Любенько. І підсипте ще цукру в цукорницю». «Невже всі торговці артефактами – злодії, сміттярі та вбивці?» – запитала я, коли офіціантка пішла. «Ваша робота, здається, не дуже весела». Флобон Боунс на мене. «Та невже?» «А ваша гадета веселіша? Чи от їхня, скажімо?» Вона кивнула в бік нічних вартових, що втомлено сиділи за своїми столиками. «Красно, дякую. Бути на побігеньках у великих корпорацій? Стояти з тією триклятою палацею холодними ночами і виглядати спектри? Я вже краще під мостом потиняюсь, чухатиму собі сідницю і дивитимусь до схочу на зорі». «Я розумію тебе», – зітхнув Локвуд. Авжеж, ти ж один Сайкса копача. Він навчав тебе як слід. Будь незалежним і танцюй під власний барабан. Ти щось знаєш про Локвудового наставника? В моєму голосі водночас пролунали образи й подив. Ця бруднуля знала про Локвудового минуле набагато більше, ніж я. Егеш, відповіла Фло. Знаю, люблю читати газети перш ніж підтертись ними. Я затіпеніла зі шматочком риби на виделці. Локвуд опустив руку з грінкою. Жаль бідолахи Сайкса. Незворушно провадила Фло. «Але я чула про успіхи вашої компанії. Тому Депрікс з дряпається на стіну. Через те я й допомогла вам цієї ночі». «Тобто ти будь-що допомогла б нам?» – здивувалась я. «Навіть без прогулянки болотом? «А то ж!» «Що ж, хороша новина!» «А тепер розкажи нам, хто такий Вінкмен!» – утрутився Локвуд. «Щось я вже чув про нього!» Фло взяла в офіціантки другу чашку кави і повну цукорницю. Вінкмен, Джолюс Вінкмен. Один з найвідоміших перекупів, краденого в Лондоні. Дуже небезпечний чолов'яга. Має кремничку в Блумсбері. Зовні поважний добродій, але охоч подивиться на те, що ви колись викопали на кладовище, чи поцупили з садиби в Мейфері, чи добули ще якимось потаємним чином. Пропоную щедро, продає швидко, живе далеченько. У нього покупці по всьому Лондоні, ті, що платять готівку і не питають зайвого. Якщо річ потрібна вам зараз у Джека Карвера, він насамперед понесе її до Вінкмена, а Вінкмен купить її і влаштує таємний аукціон, зібравши там своїх найкращих клієнтів. Тільки й думає, як збільшити свої прибутки. Локва тим часом уже спорожнив свою тарілку. «Дякую. Тепер у нас є хоч щось. До речі, де вона, ця крамничка в Блумсбері?» Флост плечима. «Ти краще не зв'язуйся з цим Вінкменом, Локі. Він ще гірший за Карвера». Хто йому переходить дорогу, з того не знаходять і решток. Дружина його – така сама відьма, а синочок – справжнісінька божа кара. Обминайте цю сімейку, ось вам моя порада. І все-таки мені потрібна його адреса. Локвод постукав пальцями по скатертині. Де відбуваються ті таємні аукціони? Не знаю, вони ж таємні. Місце щоразу змінюється. Хоча я можу дізнатись, якщо ті хлопці з Фіти залишили на вулицях хоч одного торговця артефактами. Це було б чудово. Дякую, Фло. Ти насправді виручила. Люсі, в тебе завжди є гроші. Можеш піти заплатити? А ще він поглянув у бік дошки з оголошеннями. Позичу ніх олівець і попроси аркуш паперу.